до восьмої години ранку. Марта Делвін, 36-річна, висока, похмура, позбавлена внутрішнього шарму жінка, вже чекала на шефа, біля накритого для сніданку столу, тримаючи в руках ранкову пошту. Доброго ранку містера МакКуін привіталась вона і поклала листи на стіл. У відповідь МакКуін лише кивнув. Він не любив марно розкидати слова – Щойно він сів і розправ серветки, як Токо, його особиста японська п'ятниця, вже наливав йому кави, подав омлет і нирки ягняти. «Є щось цікаве в листах?» – запитав Маккулін після того, як, плямкаючи, прикінчив нирки. «Нічого важливого», – відповіла Марта. «Як завжди запрошення. Вона зробила паузу, вагаючись, а потім продовжила. Але є одна дивна річ». Маккуїн, що вже взявся за наступну нирку, насупився. Дивна річ, що ти маєш на увазі. Марта поклала перед ним половину дешевенького аркушу для насадок. Це було серед листів. Маккуїн дістав окуляри, надягнув і придивився до аркуша. На ньому великими літерами було написано «Спочив із миру о 9.03. Каратель». «Що це в біса таке? роздратовано запитав Маккуїн. Токо, який стояв позаду Маккуїна, скривився. З голосу господаря він зрозумів, що ранок почався погано. «Не знаю», – відповіла Марта, – «я подумала, вам варто це побачити». «Навіщо?» – «Лютував Маккуїн. Хіба не бачиш, що це написав якийсь божевільний?» «Немає з чим зайнятися, окрім якщо буватиме найтою дурницею. Це навмисна спроба зіпсувати мій сніданок». З тими словами він змахнув клаптик паперу на підлогу пробачте містера Маккуїн. Маккуїн розвернувся у кріслі і тепер спрямував свою лють на Токо. Цей тост холодний, що з тобою сьогодні принесе інший. О 9:03 Маккуїн завершив віддавати розпорядження і все ще розлючений вийшов з дому. Рольс Ройс уже чекав на нього. Бренд, багатостраждальний водій Маккуїна, тримаючи фуражку під рукою, очікував господаря біля дворца та автомобіля. Марта Делвінь вийшла проводжати Маккуїна і стояла біля нього на горі Велетенських Сходів. «Я повернусь. О шостій. Приїде Голлідей. Він сказав десь о шостій тридцять, але ж ти його знаєш. Він ніколи не може прийти вчасно». Це були останні слова Дінна Маккуїна. Жахливий спогад про наступні кілька секунд переслідуватиме Марту аж до мовили. Вона стояла поруч із Маккуїном. Дивилась просто на нього, аж раптом його високе чоло перетворилось на брудну мішанину крові й мозку. Маленький шматочок мозку бризнув Марті на обличчя і повільнив з Кров заляпала її білу сорочку, бос важко упав ударившись об мармурові сходи. Його портфель розкрився і весь вміст висипався. Паралізована від жаху Марта спостерігала. Як обважніли тіло Маккуїна, покотилось сходами донизу. Відчувши на своєму обличчі щось бридке й слизьке, вона закричала. Доктор Ловіс, офіцер медичної служби, спустився сходами до вітальні. На нього чекали Терл, Бейґлар і Лепський. Лисуватий та веснянкуватий Ловіс був пузатим коротуном, але мав талант, на який Терел цілковито покладався. Дзвінок надійшов щойно Лепський закінчив повідомляти пресу про викрадену гвинтівку. Телефонував Стів Робертс, патрульний поліції, який повідомив, що почув крики з резиденції Маккуїна і пішов перевірити. Після того, що поліцейський розповів далі, Террил Бейглер і Лепські прожигом кинулись вниз до патрульних машин, наказавши Джейкобі повідомити відділок убивств. Історія патрульного не лишала у Терела жодних сумнівів. Трапилось те, чого давно вже не траплялося у Парадайс Сіті вбивство. І це було не просто вбивство, а вбивство одного із найвпливованіших мешканців міста. Вони прибули на місце злочину одночасно зі швидкою, а доктор Ловіс прибув хвилин за п'ять. Зараз тіло Макуїна вже було на підлозі на півдорозі до Моргу. Як вона запитав Терелу? Далі й заспокійливо відповів Ловіс. Він щойно спустився сходами і зупинився, щоб перевести подих. Не тривожте її принаймні 24 години. Вона напівпритомна. Після почутих деталей та побаченого тіла Маккуїна Террел цілковито розумів такий стан секретарки. «Же, маєте якісь ідеї, доку? Потужна гвинтівка. Я зараз повертаюся на роботу і спробую дістати кулю». Азеле закладає, що це була модифікована гвинтівка з оптичним прицілом. Террили і Бейглер перезернулись, а кут пострілу стрілял згори. Террили Ловіс вийшли на терасу. Вони уважно вивчили пейзаж перед будинком. «Десь звідти?» – сказав Ловіс, указавши напрям маленькою товстою рукою. «Я поїхав, це вже ваш хлопець». І з цими словами док пішов. До Террила перейшов Бейглер. У двох вони уважно вивчали краєвид. Маєток Макуіна було обсаджено високими каштановими деревами, за деревами тягнуло шосе, а потім трохи далі здіймався багатоповерховий будинок із пласким дахом. Стріляти могли звідти, завважив Бейклер. Більше немає звідки. Озерниць сказав Террил, ти чув, що сказав Ловіс. Модифікована гвинтівка з оптичним прицілом. Це може бути гвинтівка з магазину Данваза. Дізнаємось, що Іноловіус достане кулю. Томе, Террил повернувся до Лепськи, який стояв очікуючи розпоряджень. Візьми стільки людей, скільки треба, і займіться багатоповерхівкою. Перевірте дах і порожні квартири. Якщо порожніх квартир немає, перевірте кожну. Я не маю пояснювати вам, як це робиться. Слухай, шефе, замить машини з Лепськи чотирьма співробітниками відділку вбивств. Рушила до багатоповерхівки. «Ходімо, поговоримо з водієм та японцем», – сказав Тернел. «Поглянь, хто приїхав», – пробурчав Бейклер. Із машини, яка щойно під'їхала, саме виходив високий, сивий чоловік. Якось хтось сказав йому, що він схожий на кіноактора Джеймса Стюарта, і відтоді він почав давати себе манірного актора. Це був Під Гамільтон репортер кримінальної хроніки місцевої газети Paradise Сіті Сан» та місцевого телеканалу. «Розберися з ним, Джо! Ні слова про гвинтівку!» «Давай, дурника!» – сказав Терл сам кутиком рота і пішов до будинка. Водій Маккуїна не міг нічого розповісти. Він усе ще тремтів від шоку і Терл зрозумів, що ставити йому запитання – даремне марнування часу. А ось слуга-японець Токо, який не бачив убивства, був абсолютно не зворушний. Він передав Терелові записку, яку Маккуїн презирливо скинув зі столу. Описав звички й характер господаря. Уся інформація, яку він надав, була практичною і могла допомогти слідству. Тим часом Бейлеру не так пощастило з Гамільтоном – Слухайте, я знаю все, що трапило щойно в нетерплячі Турочу Гармінтон, але вже ви повинні мати якісь зачіпки. Макуін не остання людина, його вбили на замовлення, як Кеннеді. Хіба не розумієте, що це найбільша новина за останні роки в цьому паршивому місті? Розуміє, новина, сказав Бейгер, дістаючи жуйку. Але до чого тут Кеннеді? Макуін же не президент США. Ви поділите зі мною інформацією чи ні, нерволог Гамільтон? Якби я мав що розповісти і піти, то вже зробив би це. За спокійливим тоном відповів Бейклер. Наразі нічого не відомо. А та гвинтівка з прицілом викрадена у Данлаза, Вона може бути зброєю вбивства. Бейклер знизав плечима. Ти вмієш висувати з догади так само добре, як і я. Ми розглядаємо таку можливість. Коли у вас з'явиться щось для мене? За кілька годин. О півдні у штабі поліції відбудеться прес-конференція. Гамільтон свирлив поглядом Бейглера, та сержант навіть оком не повів. Гаразд, це все, що ви можете сказати? Так. Гамільтон збіг сходами до машини. Упевнивши, що журналіст поїхав геть, Бейглер пішов до будинку і побачив, що терел вже неабияк просунувся. Він саме стояв, слухаючи розповідь Топу. Коли втомився, інформацію у Терела було більше, ніж досить. Лишившись наодинці з Бейглером, Терел показав йому записку. Бейглер вивчив її і вилаявся собі під носа. Якийсь божевільний. Може, й так, а може, лише вдає. Обоє чоловіків добре знали, що божевільний зі зброєю найвигадливіший вбивця, якого важко загнати в кут. Бейдлер поклав до пластикого конверта записку, яку він отримав від Току. Віднесу це хлопцям в лабораторію. Та на шляху до машини він раптом зупинився. Гамільтон, як завжди налаштований ворожий, він здогадується про викрадену гвинтівку. Розголосу нам не уникнути. Це зрозуміло. Перелсів у машину. Не минули п'яти хвилин, як вони поїхали. І під Гамільтон знову з'явився перед будинком. Він поговорив з токо. Привіз свого фотографа, зробив декілька знімків і поїхав із місця подій. До того, як два репортери з інших конкуруючих новинних агентств примчали до маєтку вбитого. Гамільтон стиг до випуску теленовин об 11 -тій. Фото викраденої гвинтівки, будинку Маккуїна та багатоповерхівки подалік від маєтку ми готіли одне за одним на екрані. Про записку від карателя Гамільтон теж розповів своїм глядачам то цей чоловік, запитував репортер, чи вдасть він ще одного удару? На узбіччі четвертого шосе на ґрунтовій дорозі майже за 5 кілометрів від Парадасіті розташовувався мотель Ласкаво просимо. У ньому було 15 стареньких пошарпаних кімнат, під кожну з них було відведено ще й окремий гараж, і заправляла усім цим місіс Берта Гаріс чоловік якої загинув під час Корейської війни. Опаси стаїни поворотки Берті було далеко за 50. Мотель забезпечував її прожиття. Гроші на харчі бувало, примовляла вона. А що Берта, окрім як їсти, нічим більше не займалась, то й мотелі її можна було вважати справою прибутковою. Зазвичай у мотелі зупинялись солодкі парочки, та й то лише на одну ніч. Тому Берта неабияк була здивована і вдячна небесам, коли ввечері напередодні вбивства Маккуїна біля мотелю зупинився запелюжений Бюїк, і респектабельний на вигляд індіанець вічливо поцікавився, чи не міг би він із друзями вийняти мотель дві кімнати на тиждень, а, можливо, й довши. Ще більше вдячності Берта відчула, коли постояльці погодились на ціну, не торгуючись. Індіанець з готовністю пристав на всі її умови. І Берта навіть пошкодувала, що вона запросила вищу ціну. Крім того, індіанець ще й наперед оплатив за дві кімнати. Єдине, що трохи спонтоличило хазяйку, так це те, що друзі індіанця, ними виявився білий молодий чоловік і біла молода дівчина. Але Берта сказала собі, що це їй вже не стосується. Індіанець записався в журналі реєстрації як Гаррі Лукон, а інших двох вписав як містера та місіс Джек Аллен. Вони пішли до ресторану, в якому порядкував темношкірий помічник Берти, 80-річний Сем, який йому попривік ще вдавалось підтримувати задовільну чистоту в кімнатах і готувати всякі-такі нудні страви, коли це просила Берта, і траплялось таке вкрай рідко. З'ївши по перегрітому гамбургуру і по шматку недопеченого яблочного пирога, заливши все це рудбіром, троє пожильців пішли до своїх кімнат, і Берта забула про них. О 22-й інші гості Берти, троє підстаркуватих комівої жерів, пішли спати. У мотелі стало тихо, покто голо постукав у двері Чакової кімнати. Двоє чоловіків про щось перешіптувалось, і даремно намагалась розчути, про що вони говорили. Чак наказав дівчині лягти спати, а сам вирішив з Поком до Парадай-Сіті. З того, як впевнено Пок керував Б'юїком, коли вони в'їхали в місто, Чак зрозумів, що індіанець знає Парадай-Сіті як свої п'ять пальців. Вони кілька разів об'їхали навкруг торгового кварталу, доки Пок роз'яснював подальший план дій. Індіянець усе організував. Під заднім сидінням лежав металевий гак і довгий сталевий трос. Зірватка і решітку, що захищала склоське вікно з броярні, було дитячою забавкою. Доки чак, обливаючись потом, напружено слідкував за темним провулком, бок проліз через вікно всередину. Десь за хвилину він уже передав чакові гвинтівку, оптичний приціл і коробочку з глушником. Усе це чак. Кладав під сидіння машини. Вони поїхали назад до мотелю. «Лягай спати», – наказав Пок, коли вони зупинились перед вікнами Чаквої кімнати. «Не каже їй ні слова. Зрозумів, як вийшов із кімнати. Що ти збираєшся робити? Дізнаєшся». Тихо відповів Пок і поїхав у темряву. Коли Чак повернувся, Мега вже лежала в ліжку, але не спала, а знервовано очікувала його. Де ви були?» – запитала дівчина, доки він роздягався. Чак прослизнув під ковдру до Мех і поліз обійматись. Де ви були?» – повторила вона, відбиваючись від Чака. «Не торкайся, мене ти свиня, навіть не помився. Ти навіть зуби не почистив. Плювати!» – тільки відповів Чак і силою вклав її на спину. Вони проспали до 9.50. Підігріваючи каву, Мех у вікно, як Пок приїхав і поставив машину в гараж. «Його не було всю ніч?» – запитала вона, розливаючи каву в чашки. «Чого б тобі не спитати у нього?» – буркнув Чак. Мек прикусила язика. Пізніше, поки Чак голився і переймав душ, Мек подивилась рекламу по телеку. Намилюючись, Чак все міркував про Пука. Його знайшла з голови рушниці індіанця. «Не було всю ніч, буде вбивства», – говорив він. Чак тривожився, чи індіанець, буває, вже не використав рушницю. Чак заходився розчісуватись, коли в телевізорі з'явився Пек Гамільтон і повідомив про вбивство Маккуїна. Він саме говорив про записку, яку отримав убитий, коли Чак вийшов з душевої. «Послухайте це, – схудовано сказала Мек. Тож, просто серед нас з'явився вбивця. Можливо, безживільний вбивця, – говорив Гамільтон, чоловік, який називає себе карателем. Який у нього мотив? Чи вбиватиме він ще минулої ночі?» З добро усім відомого магазину зброї гвинтівки Данова завикрали потужну гвинтівку з оптичним прицілом. Чи стала викрадена гвинтівка зброєю, яка вбила Маккуїна? Ось фото гвинтівки, оснащеної оптичним прицілом і глушником. Картинка на екрані змінилась на знімку рушниці і чак термтів. Гамільтон продовжував. Уважно подивіться на це фото. Якщо ви раніше бачили цю гвинтівку або ж бачили когось із такою гвинтівкою, «Негайно повідомити поліцію». Дін Кей Макуін був одним із найвідоміших мешканців нашого міста. Він... Чак вимкнув телевізор. «Та кому він треба?» – сказав Чак байдужим голосом. «Ходімо, подивимось місто». Мек не відводила від Чака проникливих очей. Він зблідна, чолі виступили краплини пота, очі бігають. Дівчина відчула, як спиною пробіг неприємний холодок. «У чому справа?» – Чак надягнув сорочку – у чому? Та ні в чому, хіба ти не хочеш подивитись місто? Це вбивство. Це чоловік-кратель. Це ж ніяк не пов'язано з нами, правда, Чаку? Чак натягнув штани. Геть збожеводіла. Як це може бути пов'язано з нами? Чак уникав погляду мене. Тоді чому в тебе такий вигляд? Ми ж все якось з цим пов'язані. Чому його не було всю ніч? Звідки візьмуться усі ті гроші, які він нам пообіцяв? Чак знав, що настав критичний момент. Це була ситуація, коли треба прийняти рішення. Зараз або ніколи. Ну що ж, скаженіла, викрикнув Чак. Збирай свої речі, тебе попереджали, тобі казали не ставити запитань. Тепер забирайся, давай, пакуй свої чортові лахи, забирайся. Мех зіщулася і безсильно простягнулась до очака своєї руки. Ні, ходімо зі мною, Чако, він не добрий, я знаю це, ходімо зі мною. Ти чула, що я сказав, пакую речі геть. Дівчина сіла на розделену ліжко, опустила голову на руки. Я не можу бути одна, Чаку. Гаразд, забули більше жодних запитань, я не хочу йти. У своїй кімнаті, притиснувши вухо до тонкої перегородки дерев'яної стіни, покто голову слухав усе, що відбувалося між парою. Чак знав, що вже переміг, але саме зараз був слушний час, щоб ще раз і назавжди втокмачити їй в голову. «Ти мене встогидла», – сказав він. «Я можу знайти собі купу дівок. Краще вшувайся, давай збирай речі. Мех ледь не вила звідчає. Будь ласка, чакуй, я більше не ставитиму жодних запитань. Лише дозволю лишитись тобою». Як пройшовся кімнатою, вдаючи, що сумнівається. «Я маю поговорити споку. Він повинен дізнатись про те, що сталося. Я думаю, тобі краще забирати звідси під три чорти». Мек підскочила і схопила його за руку. Ні, не кажу йому нічого, я обіцяю. Я клянусь, я більше нічого не питатиму. Я робитиму все, що ти скажеш, обіцяю. Чак зробив вигляд, що вагається, а потім кивнув. Гаразд. Я забуду про це. Ходімо, подивимось місто, га? Так, тепер погляд і був переповнений вдячністю, так і з задоволенням. Запитаю у покачеї. Можна взяти нам машину. У Мек одразу ж почалась паніка. «Ти ж не розкаш, ми не скажемо нічого!» Чак зловітно посміхнувся. «Приниження Мек не би як тішили власне, власне его. Я скажу йому...» Короткі спітніли пальці Чака. Взяли дівчину за підпоріття і стискали з такою силою, що вона ж поморщилась від болю. «Але пам'ятає Лялю, це твій останній шанс!» Чак вийшов з кімнати і постукав до Пока. Індіанець впустив його. Коли Пок зачинив двері, двоє чоловіків якийсь час просто дивилися одне на одного. «Я усе чув», – говорив Пок. «Ти зробив усе правильно. Відвези її машиною на пляж. Займи її ще й небудь. Я посплю». Із киштенних штанів індіаниць дістав чек на 20 доларів. «Візьми це, нехай заспокоїться». Він трохи помовчав. Його чорні блискучі очі уважно вивчали в «Ти будеш потрібен мені сьогодні вночі». «Ми вирушаємо звідси о 23.00». Чак застиг на місці, у його горлі пересохло. Друге бивство? Пок співнув. так відвів погляд у бік і проговорив. І з першим ти впорався самостійно. «Навіщо тобі я?» «Цього разу ти мені потрібен», – відказав індянець. «А поки відвезе, машин... відвезе дівчину на пляж, нехай розважиться». Чак співнув і трохи непевно вийшов з кімнати. Бог зачинив за ним двері і замкнув їх на засув. Він почекав, доки чаки Мек взяли б'ю, і поїхали геть. Потім підійшов до ліжка, підняв матраці і дістав зі сховки гвинтівку. Вмастившись на кричку ліжка, індіанець заходився її чистити. Коли терел закінчив зі звітами, що назбирались на його столі від ранку, вже перевалило за 14-го. Розбираючись із вхідними дзвінками, він доручив сержанту Бейглеру. Історія, яку Гамільтон повідав з телеекранів, спричинила вибух у місті, і відтоді телефони відділку поліції дзвонили беззупинно. Розпещених міських богатіїв дуже схвилювало вбивство Маккоїна. До поліцейських вони ставилися як до власних слуг, і були переконані, що управління поліції було створено виключно для їхнього захисту. Що робить поліція, аби знайти цього божевільного? Розлючено, виразкливо, а навіть з часом сльозливо запитували вони. Хіба в поліції не розуміє, що цей чоловік може вбити знову? Що вже зробили, аби запобігти такому? Бейблер, не виймаючи сигарету з рота і весь час тримаючи склянку з кавою біля себе, відповідав на всі ці дзвінки своїм флегматичним заспокійливим тоном. Хор різноманітних голосів молотив у його барабанну перетинку, а Бейкбер думав про те, якого галасу наробив Гамільтон, і його аж свербіло дати тому репортери від обрячого копняка. Мер Парадайсі Лоусон у Гедлі був людиною розсудливою. Він одразу ж зв'язався з Террелом. «Можливо, вбився псих», – повідомив йому Террел, «а можливо, лише вдає, доки не зберу більше інформації, не можу надати повну картину». Я закінчу зі звітами близько 15-ї. Якщо хочеш, приєднуйся, Лоусене. Буду радий бачити. Я буду, Френко. Погано, що цей клятий Гамільтон здійснив паніку до того, як ми дізналися якісь подробиці. Я зайду. О 15.00 Терл, Гадлі і Бейглер сиділи за столом у кабінеті начальника поліції. Гвинтівку, якою було скоєно вбивство, викрали з магазину Дана за минулої ночі, розповів Терел. Це підтвердив звіт балістів. Убивця здійснив постріл з багатоповерхівки конат з тераси Пентхауса. Як вам відомо, пентхаус цей належить тому від Девісу. І, як вам відомо, він зараз у відпустці десь у Європі. Його вже немає три місяці і схоже вбивство, про це знав. Ліфт підіймається з підземної парковки прямісінько в квартиру. З правильним інструментом неважко підняти кабіну ліфта в квартиру. Це було просто. Убивця заїхав в гараж, піднявся до пентхауса, вийшов на терасу і чекав, доки з'явиться Маккуїн. Швейцар оконноті приходить на роботу десь о 6 Я сказав би, що вбивця приїхав вночі і чекав. О 9.30 у швейцара сніданок, тож між 9.30 та 10.15 за будинком ніхто не стежить. Саме тоді вбивця забрався з квартири. Гедлі перегладив рукою рідке волосся. Звучить так, наче цей чоловік ретельно все спланував. І спланував дуже давно. Можливо. Або ж він просто добре знав, щоденний розклад Макуїна і робочі години швейцарів. Я склоняюсь до думки, що йому було відомо, коли слід вистрелити і коли слід піти. Та, звичайно, що він знав, що Девіс поїхав. То він місцевий, схожий на те. Гедлі занепокоєно посовувався. Що ще маєте? Є ще ця записка. Дивна річ. Це попередження. Її прислали минулої ночі. Цього я не розумію. Він попереджав Маккуїна, що обирає, збирається його вбити. Але навіщо? Йому потрібен розголос. Припустив Бейглер, і він точно отримав те, що хотів. Що ж, маєте рацію. Він його отримав сповна. Хлопці з лабораторії перевірили записку. Жодних відбитків. Написано кульковою ручкою. Папір можна знайти у будь-якому дешевому магазині. Нас не лишилось нічого, окрім самого послання. Терел дістав записку і передав її Гедлі. Як бачите, написано нерівними друкованими літерами. Важлива річ. Час, сказаний в записці, 9.03. Вбивця мав внутрішню інформацію про звички вбитого. Він, певно, знав, що МакКуін помішаний на пунктуальності. Йому було відомо, що МакКуін завжди виходить з дома о 9.03. Наскільки мені вдалося з'ясувати, єдині люди, які знали його точний розклад, це Маккуїнова секретарка, його шофер та слуга. Вони не причетні, я в цьому впевнений. Можливо, Маккуїн вихвалявся серед друзів своєю пунктуальністю. Треба це перевірити. Маємо всі підстави вважати, що вбивця живе саме в місті, або колись жив тут і багато знає про звички його мешканців. Він знав, що Девіс поїхав, знав, у котрій швейцара сніданок і знав, що Маккуїн завжди виходить з будинку о 9.03. Це підказка, але незначна. Не розповідатиму вам про Маккуїна. Його не надто любили, він бав багато ворогів у бізнесі. Але менше радше греть хопитніше ніж я повірю, що у із бізнес-корпорацій влаштувала полювання на Маккуїна. Хоча я можу і помилятися. Ця записка може бути лише перекриттям, але я маю чуття, що це не так. Інтуїція підказує, що ми маємо справу з божевільним, який затоїв на когось образу. Він живе десь тут, і ми про цього геть не чуємо. Гедлі уважно все це вислухав, а потім запитав, то який наступний крок? Терев нахилився, склавши руки на столі. між нами, якби ж я знав. Немає такого кроку, який нам треба було невідкладно зробити. Звичайно, ми звітуємо, працюємо над ситуацією, проводимо розслідування і таке інше. Але ми майже нічого не можемо зробити. Ми показуватимемо на широкий загал фотогвинтівки, копатимуся у житті Макоїна, впитаємо його друзів, але не знаємо, що значно просунемось. Убивство без очевидно мотиву, як це глухий кут. Ми маємо чекати, сподіватися, що це вбивство стане єдиним. Гедлі напружився. Вважає, що цей чоловік може вбити знову. А сам, як думаєш? Сподіваюсь, що ні. Ми розглянемо усі можливі варіанти. Ми перевіримо усіх, хто колись сварився з Маккуїном. А так їх чимало. Ми дізнаємось, кого він міг аж сильно так образити. Можливо, когось зі співпробітників. Якщо маєш якісь догадки в осені, саме час поділитися ними. Гедлі роздушив сигарету в попільниці і подивився. Ні, немаю. Я розумію позицію поліції. Все гаразд. Продовжуйте робити все можливе, Френку. Я повернуся зі свій офісу і спробую допомогти зі свого боку. Це найменше, що я можу зробити. Коли мер пішов, Терел допив каву, закурили люльку і звернувся до Бейглера. До роботи, Джон. Маємо багато справ. Залучив сих. Не думаю, що вони знайдуть щось корисне, але треба щось робити. Так, Бейглер підвівся. Думаєш, будуть ще вбивства? Сподіваюсь, що ні. А я думаю, що будуть. Серед нас божевільний, похитав головою Бейглер. Пощастило ж Фредові. Я б теж зараз не відмовився полежати в госпіталі зі зламаною ногою. Він припуститься помилки. Вони завжди помиляються, сказав Терел, та його голос звучав не надто переконливо. Але коли? слушне запитання, коли вони перезирнулися і Бейгер пішов в кабінет детективів роздавати завдання своїм людям. Клепський знав, що о цій порі увечері сусіди зазвичай працюють у саду, хтось дустом достумтелюх, хтось триже газон, тож він вирішив влаштувати видовищну появу, яка підняла на вухо всю околицю. Його машина летіла вулицею на швидкості 80 км на годину. Під'їхавши до Хвірцьки, Лепський різко витиснув педальгальм і автівка зі страшним скреготом зупинилась, а він ледь не вилетів, крізь від скло. Якщо все це на те пішло, Лепський був хвальком, але цього разу й сам подумав, що така раптова зупинка була ж надто видовочною для його власної безпеки. Розуміючи, що сусіди покинули свої справи і здивовано витріщаються на нього, Лепський грюкнув дверцятами і, важко ступаючи, пішов садовою доріжкою до будинку. Вставляючи ключа в шпарину, він подумав, що вистава вдалася на славу. Усім сусідам, що жили нижче вулиці, дружина вже розповіла про підвищення Лепськи. Тепер треба було показати цим домосідам, як працюють детективи першої категорії. Та, як не прикро, вхідні двері Лепський намагався відкрити ключем від автомобіля. Якби ж то він витів бутинок, грукнувши дверима, його вражаюча поява ще б довго була в сусідів на вустах. Але та розпачила метушня, і замком, доки він зрозумів, що взяв не той ключ, зіпсувала весь ефект. Щойно він, лаючись, намай... намацав правильний ключ, хідні двері рвучко розчахнулись. Обов'язково так гасати розлючено, запитала Керал Депський. Невже не розуміє, що подаєш поганий приклад? Левський незграбно проштовхнувся повс неї, торохнув непідатливими дверима і попрямував до ванної. «Я зараз слушно, якщо не відділлю, – повістив він. Керл зітхнула. Це була 27-річна, висока, темноволоса красуня із залізним характером. До того, як вийти заміж за Лепські, вона працювала в American Express Company в спілкувалась спілкувалася зі збагатіями, вела їхні справи, роздавала їм поради. Ця робота зробила її впевненою та рішутною. твого чоловіка Керолу вважала найрозумнішим детективом в управлінні. Вона планувала, що за 6 сім років він стане начальником поліції. Цього вона йому, звісно, не казала, але справно пиляла Лепські від одного підвищення до наступного – Зараз він уже був детективом першої категорії. Наступний крок звання сержанта. Лепський вийшов з ванної, драматично витираючи в обличчя у явний піт. «Давай чогось вип'ємо», – сказав він, упавши в крісло. «Маю лише п'ять хвилин», – заїхав передягнутися. «Якщо тобі знову на службу, Лепський, то впити не можна. Принесу тобі коли. Добійся, я хочу випити велику склянку віскі і льоду побільше». Дружина пішла до кухні і повернулася з великою колою в якій плавало повно льоду. «Чого ти такий знервований?» запитала вона, сівши на вбиття крісла. «Я? Я зовсім не знервований. Чому ти вирішила, що я знервований?» Він випив половину кола і скривився. «Можна долити хоч сюди ковток скотчу?» «Ні, ти поводишся і виглядаєш знервовано. Я, між іншим, теж на нервах. Я не відривалась від телевізора. Це й убився, а каральта. Що відбувається? Це якийсь божевільний». Не потрібно тобі цього казати, але ти про це і наш найбільший головний біль. Тільки послухай, Керол, нікому ані слова. Я знаю твої подружки, ми герри сподіваються отримати від тебе новини з перших вуст. Але не розповідай нічого. Та ж нема чого розповідати, правда? Навіть дитина розуміє, що цей убивця божевільний. Що коїться? Ви вже знайшли його? Клепський глухо загротів. Ще ні? Я усю ніч проводитиму кляті допити. Безглузда рутина. Місто налякане. ми маємо робити вигляд, що працюємо. Але це лише марна трата часу. Тільки не кажи про це нікому. Я маю зачіпку лепське, відчуваючи, що той чоловік потрапив у глухий кот. Керол була готова від... підштовхнути його до наступного підвищення. Щойно побачивши в по телевізору Гамільтона, я пішла провідати мегітабель «Бесенджер». Я впевнена, якщо комусь і під силу розгадати цю справу, то те, це тільки їй. Від напруги Лепське навіть розстібнув гудзик на комірі. Тій старій шарлатанці ти збожеволіла. Слухай, Люба, принеси мені чисту сорочку, мене не буде всю ніч. Не зробиш мені кілька сандвічів, що у нас в холодильнику. Ще лишилась яловичина. Послухай мене, Лепські, рішуче провадила своє кероло. Мегетабель, може, й старе, але вона не шарлатанка. Вона має силу. «Я сказала їй, як це важливо для тебе, і – стривайно!» Лепський напружився, обличчям його промайнула підозра. «Ти віддала їй моє віскі?» Підскорчивши на ноги, чоловік кинувся до бару. Пляшка шпанської віскі Каті Старк зникла. Він розвернувся і сердито поглянув на дружину. «Ти віддала цій пропитій старій корзі моє віскі?» «Мегітабль не пропита стара карга!» Звичайно, вона може іноді хильнути, і так я їй віддала твої віскі. Але, знаєш, Лепський, думає, ти забагато п'єш. Лепський послабив кроватку. Скільки п'ю, не твоя справа. Ти думаєш, заспокойся, я хочу, щоб ти вислухав. Керу підвищила голос. Ну, звичайно ж, звісно ж. Лепський куйовдив пальцями волосся. Можеш навіть не розповідати. Він зняв кроватку і почав м'яти її в руках. «Ти пішла до неї, і за пляшку мого найкращого віскі вона витягла всю кляту магічну кулю і сказала тобі, хто вколошкав Маккуїна, правда?» Керол знизала плечима. «Саме це вона і зробила. Це може стати твоїм швидким проривом». Мегітабель побачив у кришталевій кулі вбивцю. Глебський видав звук, схожий на гудіння пневматичної дрелі, шбурнув краватку на підлогу і почав тупцяти по ній. «Не влаштовуй сцену, холодно сказала Керол. «Часом мені здається, що ти просто розпещена дитя. Лепський заплющив очі і врешті зміг опанувати себе. «Гаразд! Можливо, ти таке маєш рацію. Нехай! Тепер давай забудемо про Мегетабель. Ти ж приготуєш мені кілька сендвічів. Краще з яловичною, якщо ще лишилось. Ти й забагато думаєш про їжу», – відрізала Керол. «Може, будь ласка, слухати уважно?» Мегетабель бачила цього чоловіка». Він індіанець. Удягнений сорочку з квітковим орнаментом, а з ним ще двоє хлопець і дівчина. Але вона їх не змогла чітко розгледіти. «Та невже?» – грузливо запитав Депський. «Чомусь це мене не дивує. Щойно та стара п'яничка дістається до пляшки, вона вже нічого не бачить чітко». Він підвівся. «Я піду поголюсь і зміню сорочку. Приготуєш сендвічі до того часу?» Керол сплеснула руками. Бували моменти. І зараз саме був один із таких, коли б вона влаштовувала драми не гірше за Лепські. Ідіоти, хіба ж ти не бачиш, що це за Чіпка? Головна зачіпка», – Чіпка гнівалась вона. Чому ти такий буськолобий? Я знаю, що мегітабель стара, але вона має силу. Вона медіум. І це ти мене називаєш ідіотом? запитав Лепський, стримуючи себе. Ти й чув, що я сказала? Керол шаленіла, очі і кресали блискавки. «Я чув, що ти назвала мене ідіотом», – відповів Лепський. «Я пішов передягатись. Якщо лишилась Яловичина, не відмовлюсь від сендвічів. З цими словами він поплентався до спальні. Коли поголений, бадьорий після душу Лепський вийшов зі спальні в чисті сорочки, Керал вже чекала його з пакунком сандвічів. «З Яловичної?» – перепитав він. «О, господи, так, з гірчицею, так!» – Лепський посміхнувся. «Коро побачимось, Люба». Просто забудь про ту п'яничку. Він чмокнув Керолу щічку і побіг до машини. На нього чекала виснажлива нічка. Обійти вулиці, ставлячи запитання, навідати нічні клуби, до яких ходив МакКуїн, щоб разом з іншими детективами зрозуміти причину події, яка так налякала жителів Парадайс сіті Страх накрив місто, ніби ядерний вибух. Три. Опівночі детектив другої категорії Макс Джейкобі зробив коротку перерву. Він увесь час чергував біля телефону і паралельно сортував звіти в, праві, в справі Маккуїна, виділяючись, куки від, від пшениці, що вранці Террел знав, що напередусім слід звернути увагу, та нові звіти все ще продовжували з'являтись. Компанію Джейкобі складали двоє молодих офіцерів поліції. Хлопці тямущі, але не досвідчені. Це були родоволосий Дасті Лукас та присадкувати Рокі Гамблін. Вони позіхали над купою звітів. Ці хлопці тільки даремно стоптують черевики, зауважив Дасті, витягаючи черговий звіт із купи. Подумати тільки, це вже 43-й звіт і що він нам дає? Нічого. Джейкобі розумів, що йому як старшому слід було б показати приклад молодим. Тож він похмуро зиркнув на них. Це робота поліції. У 44-му звіті може трапитись саме те, що ми шукаємо. «Правда?» – вигукнули обоє поліцейських. «Так, кого ви тоді намагаєтесь обдурити, Максе? Раптом задзвонив телефон. Знявши слухавку, Джейкобі поглянув на засиджений мухами на стінний годинник. Час 22.47. «Управління поліції Джейкобі», – проказав він, – Мені потрібна допомога. На тому кінці дроту був чоловік. Голос його звучав стривожено, але владно. «Сігал! Вулиця Біч-Драйв! Пришліть когось швиденько!» «З ким я говорю?» – запитав Джейкобі, шкрябаючи адресу в своєму нататнику. Малкорім Рідл. У мене тут мертва жінка! Пришліть когось швидко!» Джейкобі відомі були імена найвпливовіших людей міста. Маукольм Рідл був президентом яхт-клубу, директором опернафтеатру, а його дружина була сьомою у списку найбагатших жінок флориди. Тож Маукольма Рідла також можна було зарахувати до впливових осіб. Так, містер Рідл, Джейкобі виструнчився на стільці. Офіцер зараз приїде до вас. Промовляючи це, він уже дивився на електронну схему, яка відображала місце знаходження патрульних машин. «Можете надати більше деталей?» – це вбивство, – рішуче заявив Рідел і поклав слухавку. За секунду Джейкобі вже говорив з офіцером патрульної поліції Стівом Робертсом, який патрулював територію поблизу Біч-Драйв. «Стіве, неганно рушайте до маєтку Сігал на Біч-Драйв», – наказав він. Малкон Рідл повідомив про вбивство. «Я зараз їжу з відділком вбивств. Просто послідкуйте там за всім, доки вони прибудуть». Слухаюсь, відповів Робертс, хоча в його голосі чулись нотки страху. «Я вже їду». Наступні кілька хвилин Джекобіне випускав з рук телефонну слухавку. Двоє новобранців, навіть не кліпаючись, тривожно спостерігали за ним. Спершу він зателефонував Бейглерові, який саме збирався лягати спати. Бейглер, щойно зачувши, що справа пов'язана з Малконом Рідлом, наказав Джейкобі телефонувати Таррилові. «Де Лепський?» – запитав Бейглер, переборюючи позіхання. Він, певно, вже вдома. Здав чергування 20 хвилин тому. «Викликає його туди!» – наказав Бейглер і поклав слухавку. Бейглер і Лепський одночасно прибули до маленького розкішного бунгалу. Було очевидно, що це бунгало слугувало любовним гніздечком. Щоб зрозуміти таке, Достатньо було одного погляду на зарослі квітних чагарників, які майже повністю приховували це місце. Бунгало мало вихід просто до моря. Позаду і згори його захищав ліс мангових дерев. Заквічані кущі розсілися у зусібіч, зотиляючи його з боків. Патрульна машина Роберта була припаркована під пальмою. Високий копий з восковим обличчям підійшов до Бейглера. «Я все оглянув сержанта і вийшов», – відзвітував він. «Вам це сподобається?» «Це знову каратель. Бейглер пошепки вилавився, потім пройшов короткою стежкою до відчинених вхідних дверей. Жестом він наказав Лепській Робертсу лишатись на місці. Усередині він побачив Маукольма Рідла. Той сидів на розсутному сіслі у просторі вітальні. Рідл був чоловіком, якому вже давно перевалило за 50, міцної статури. Його засмагале, округле обличчя було достатньо привабливим, щоб вплутати його з кінозіркою. Та зараз на його обличчі застиг вираз смертельною відчаю, що неабияк шокувало Бейклера. Він був знайомий з Рідлом, симпатизував йому і добре знав його отрублючи. Зокрема, він знав про те, що дружина Рідла була справжньою сукою. І хоч нещасний випадок під час верхової їзди назавжди прикував її до інвалідного візка, вона так і лишалась сукою. Коли Бейглер увійшов, Ріддл підвів погляд. «А, Джо, радий, що це ви! Усе це якесь суцільне пекло. Він махнув у бік дальніх дверей. Вона там!» «Заспокойтесь, містер Рідл, м'яко промовив Бейклер і пішов до дверей у спальню. Світло було вімкнене. Більшу частину кімнати займало великенське двоспальне ліжко. На ліжку обличчям донизу лежала роздягнена жінка. Професійним оком Бейлер одразу помітив мотузку з нейлонових панчих навколо її шиї. Потім погляд його ковзнув довгою засмаглою спиною. Від шиї аж до копчика вздовж цієї спини чорною блискучою фарбою було написано «Каратель». Бейглер ще й довго розглядав тіло і обличчя, і ставали деталі похмурнішим і серйознішим. Не звертаючи уваги на рідла, він пройшов крізь вітальню і вийшов у гаряче, нічне повітря. Це знову наш убивця, сказав Лепський. Перекруйте тут усе, виключте загін. Я заберу звідси рідла. Лепський кивнув і зв'язався по раці з управлінням поліції. Бейглер повернувся в бунгало. Преса на хлини сюди з хвилини на хвилину, сказав він. Дозвольте, я відвезу вас додому, містер Рідл. Рідо важко зіп'явся на ноги. Я не хочу їхати додому. Не зараз. Розумію, ви хочете розпитати мене. Я візьму свою машину. Ви поїдете за мною. Ми спустимось до бухти Мейлбей. Там тихо. За 10 хвилин Рідо вже зупинив свою машину під пальмою. День бухта Мейлбей була улюбленим місцем почувальників. Але вночі там не було ні душі. Бейглер сів на піску поруч із Рідлом. Після довгої мовчинки Рідол заговорив. Це якесь божевілля, правда ж? Для мене все це нескінчено. Чому цей вирадок обрав мене? Він узяв запропоновану Бейглером сигарету, обидва чоловіки закурили. Якби в мене не спустило колесо, цього не сталося би. Це певна доля. Я завжди приїздив до Бунгалу перед лісою. Але сьогодні через це колесо вона приїхала раніше. «Ви можете розповісти мене все, містер Ріддл», – запитав Бейллер. «Усе одно незабаром все випливе назовні. Мені шкода. Але потрібна будь-яка інформація, що ви зможете надати. Цей божевільний може вбити знову». «Розумію, продовжуйте, питайте, що хочете». «Хто ця жінка?» «Ліса Мендоса». Ріддл потупив погляд у жавріючий кінчик сигарети. Ви ж знаєте про мою дружину. Звісно, не слід було цього робити. Але ж я не молодшою. Вважайте це моїм останнім трофеєм. Я захопився лісою. Між нами щось спалахнуло. Вона була милою і також самотньою. Як і я. Голос його затремтів. І Рідл зробив паузу. Ось так. Я купив боунгало. Це було наше любовне гніздечко. Думаю, саме такі таблоїди назвуть це. Ви давно володіти цим бонгало. Вісімнадцять місяців, дев'ятнадцять місяців близько того. Ми у знали, що це триватиме не вічно. Та взагалі, що таке тривати вічно? Як часто ви зустрічались? Що п'ятниці вночі. Так було завжди. Так мало бути і цієї п'ятниці. Міс Мендоса не жила в бунгало. Та боже, ні. Ми користувалися ним тільки вночі у п'ятницю. У неї є власний будинок. П'ятницю ми обрали, бо в цей день моя дружина завжди рано складається спати. По субота ми влаштовуємо прийом, і їй потрібно набратися сил. Хто знав про ваші зустрічі, містера Рідл, тобто, окрім вас, і міс Мендосе, Рідл безтямно подивився на Бейклера. Хто міг знати? Можливо, ви і довірились комусь свій секрет, комусь із друзів. Дуже дивне запитання. Рідл намагався стримати своє роздратування. Я таке вже й дивне. Вас зараз непокоїть лише власна трагедія. Мене ж непокоїть убивця, який вже двічі збив і може зробити це знову. Він знав звички Мавкуїна. Складається враження, що ваші звички він теж знав. Ваш зв'язок із місіс Мендосою був таємний. Ви з кимось ділились цим секретом. Рідело розчавив сигарету в піску, замислившись. Так, розумію, вибачте, я йогоїст. Я розумію, до чого ви ведете. Так, я звірився кільком найближчим друзям. Але вони б ніколи. Я не кажу, що ви це зробили. Але, можливо, через них стався витік інформації. Можна мені дізнатися, хто ці друзі. Рідл, Пател чого? Це Гарріт Грін, моя секретарка. Вона займалася орендою бунгало. Це Девід Бентлі. Я ходив із ним під вітрилом. Він мій найближчий друг. Террі Томсон, адміністратор опертного театру. Він був другом Ліси. Він усе знав і підтримав нас. Рідл зробив паузу, подумавши. Люк Вільямс, він забезпечив мені алібі на ночі п'ятниці. Ми мали ходити в боулінг. Моя дружина це схвалювала. Вона думала, фізична активність мені на користь. У Діамантову сяйві місіаси Бейгарна шкрябив на своєму блокноті усі ці імена. Ви сказали, у вас спустило колесо. Так, я пішов забрати машину, і виявилося, що переднє колесо спущене. Бейтс – мій шофер, був не на службі, тож я замінив його самостійно. Я не дуже добре на цьому розуміюся, і це зайняло певний час. Зазвичай я приїжджаю в Бунгало о дев'ятій. Я не хвилювався, я знав, що Ліса чекатиме на мене. Цього разу я приїхав на 35 хвилин пізніше. Я знайшов її, це все, ще якісь запитання. Бейглер вагався, чиє могло трапити, що Рідл посварився з цією жінкою і вбив її. Не міг він намалювати те слово у неї на спині, щоб відвести від себе підозри. Але трагічний вираз обличчя Рідла став відповіді на всі його питання. «Пійте додому, містере Рідл», – підвівся Бейглер. «З вами хоче зустрітись начальник поліції. Я надішлю кількох людей до вашого дому, щоб тримати пресу подалі від вас. Дякую». Ріддл звівся на ноги. Він озирнувся, щоб поглянути на Бейклера. Це божевільна правда ж. Він полагався якусь мить, а потім протягнув руку. Трохи здивований, Бейглер потиснув її. Дякую за розуміння. Усе владнається, запевнив Бейклер. А вже ж. Ріддл розвернувся, сів у машину і поїхав геть. Бейклер насупився. Потім, похитавши головою, сів у машину і вирушив назад до Бунгало. Там один у маленькій задушловій кімнаті, Пок слухав репортера, що осипав словами з маленького екрану. Чакає, мех не був. Пок наказав Чакові відвести дівчину на танці і затриматись до пізньої ночі. Товстий схвильований чоловік на фоні любовного гніздечка говорив енергійно розмахуючи мікрофоном. Кілька хвилин тому тіло Ліси Мендоси, накрита про старадлу, винесли з бунгало на ношах і повантажили в карету швидкої. Тож каратель завдав чергового удару, драматично заявив репортер. Спершу вчора застрелили одного із найвідоміших мешканців нашого міста Діна Кея Маккуіна. Сьогодні ж задушили Лісу Мендозу, знану серед поціновувачів музики, як чудову скрипальку, а її тіло сквернили підписом збитки. І ночі у парадасі кожен став одне і те саме запитання – і питання не в тому, чи завдасть цей божевільний ще одного удару, а в тому, коли він його завдасть. І хто стане наступною жертвою. Біля мене зараз начальник поліції Террел. Пок усміхнувся. Атмосфера ідеально загострилась, думав він. Слухаючи заклики Террела не піддаватись паниці, він чудово розумів, що на зіпсутих багачів вони не подіють. Тепер достатньо ще одного вбивства, щоб розпочалась справжня всеохопна паніка – Така необхідна для його плану – прибрати Парадайс Сіті до рук. Цього разу слід активніше залучити Чака розмірково в Пок. На сьогодні внесок Чака у спільну справу був лише в допомозі викрасти гвинтівку і випустити повітря шини на Рідла. Це було потрібно, щоб Пок всти дістатися в Бунгало і застати жінку на одинці. Але наступне вбивство буде іншим. Настав час Чакові відпрацювати обіцяні йому гроші, час йому влізти в цю справу так, що потім він уже не зміг зрадити. Увагу Пока знову привернув блимаючий екран. Поруч із репортером з'явився якийсь чоловік, і тепер вони перешіптувались. Пок почув, як репортер прошепотів заради всього святого, ти певен, другий чоловік кивнув і зник за межами кадру. Репортер хустинкою витер під з обличчя і повернувся на камеру. Друзі, щойно повідомили, що містер Малклін Рідл мертвий. Для мене це такий же шок, як і для вас. Дорогою додому, після допиту поліцейськими, містер Рідл, очевидно, втратив контроль над керуванням. Його машина злетіла з обриву в море у Вестпонті. Містер Рідл повстав і потягнувся. Все складалось навіть краще, ніж він сподівався. Він поглянув на годинник, було трохи за північ. Індіанець вимкнув телевізор, зняв свою сорочку з квітковим орнаментом, скинув сині штани і пішов у душ. За кілька хвилин він натягнув виленя у червону піжаму і ліг у ліжку. Вимкнув світло. Подумки він знову повернувся в ту мить, коли й вдерся в бунгало. Замок на задніх дверях не чинив опору. Пок чекав у темряві. Жінка приїхала у 21.25, Він знав про це. Почув колись, як біля барної стійки люкс, е, люк Вільям з розповідав це іншому члену клубу, доки пок подавав їм напої. Він стояв за пор'єрами у великій спальні, спостерігав, як вона роздягається. Вона зняла панчохи і безтурботно відкинула їх. Вони впали менше як за пів метра від місця, де заховався індіанець. Він хотів зробити це голими руками, але вона сама підкинула йому зброю. Тож він скористався нею. Спогади перервали шум машини, яка заїжджала в гараж. Пок вистізнув з ліжка та почав удивлятись на двір крізь завіси. Чак і мек прямували до своєї кімнатки. Він почув, як грюкнули за ними двері, прислухався до бурмотіння їхніх голосів, потім знову розтягнувся на ліжку. Завтра останнє вбивство, а тоді час збирати врожай. Ще деякий час він не спав. Зайнятий своїми думками. Все йшло так, як саме він планував. За тиждень він почне отримувати гроші. Так, думаючи про гроші, він поринув у сон. На горішніх поверхах міської управи в Пентхаузі мера Гадлі горіло світло. Годинник показував друга: тридцять Гедлі щойно відскаракався від Літа Гамільтона та п'ятьох інших репортерів. Вони завалили його незручними запитаннями і лишили розгніваним, блідим і змокрілим від поту. Його дружина Моніка, 43-річна співчутлива приємна жінка, яка завжди всіма опікувалась, примостилась на стільці подалі від мера. Начальник поліції Терл сидів просто навпроти нього. «Лоусе, любий, спробуй заспокоїтись!» Лагідно проказала Моніка. Тобі не можна так сильно хвилюватись, ти ж знаєш. «Заспокоїтесь?» – вибухнув криком Гедлі. «Заспокоїтесь? Хіба ти не розумієш, що всі ці кляті події можуть коштувати мені роботи?» «Заспокоїтесь?» – каже вона. «Коли божевільний убивця розгулює місто?» Моніка і Терел перезернулись. «Але любий ти ж навіть, якщо втратиш свою роботу. Хіба це так важливо?» Гедлі стиснув кулаки і роздратовано втягнув повітря. Ти не розумієш, Моніка, будь ласка, лягай спати. Я хочу поговорити з Френком. Ти я розумію, Вовсне? Ні, не розумієш. Тобі не втямки, що ціле місто тепер живе, як на пороховій діжці. Та невже. Моніка граційно підвелась, підійшла до великого панорамного вікна і придивилась до хмарочосів, що оточували міську управу. Лише у кількох віконцях світились воглики. Та я би сказала, що більшість містян спокійно сплять у ліжках. Наскільки я бачу, єдині хто тут панікує, так це ж мінька репортерів і ще ти. Моніко, будь ласка, лягай спати. Гаразд, вона посміхнулася старови і рушила до виходу, але зупинилась у дворях. Знаєш, Френку, у Лоусона надто загострене почуття громадського обов'язку. Сказавши це, вона пішла. Запала довга мовчанка, яку порушив Гетлі. Моніка не до кінця усвідомлює, до чого все це може привести. Хоч тобі не варто пояснювати, що завтра і ти, і я можемо вилетіти з роботи. Терл і став своєю люлькою, і заходився набивати її. Правда? Він уважно подивився на Гедлі. Все збирався тобі дещо сказати, Лоусен. Тепер, коли Моніка пішла, нарешті скажу, як на мене, ти поводишся, наче стародіва. Переконана, що в ней підлішком заховався гвалтівник. «Гедлі аж почервонів від гніву. Як ти зі мною розмовляєш?» – суворо запитав він, але швидко опанував себе під незворушним поглядом Террела. «Не можна говорити мені такі речі». «Але я це сказав», – м'яко відповів Террел. «Тепер вислухай мене». Террел зробив паузу, щоб розпалити люльку, а коли вона задиміла, продовжив. «Я був начальником поліції 15 років. Я роблю свою роботу і знаю її так само добре, як і ти свою. Одне лиш те, що на волю розголює божевільний, який у Бог двох людей, не привіт здіймати паніку. А ти саме цим і займаєшся. Тобі не гірше за мене відомо, що в кожному місті час від часу з'являються психи. У цьому нічого надзвичайного. Гедлі схопився за голову, але це ж відбувається в Парадай Сіті. Саме так. А що особливого в Парадай Сіті? Я тобі відповім. Парадайс Сіті ігровий майданчик для найбагатших, найпихатіших, найбрутальніших та найгодніших людей у цій країні, тому вбивця і приїхав сюди. Він тут, наче челис, серед золотих гусаків. Якби всі ці події трапились в іншому місті, тобі навіть було б цікаво читати про це у газетах. Намагаючись зберегти спокій, Гетлі заперечив мій обов'язок захищати людей яким я служу, мені плювати на інші міста. Важливо тільки те, що відбувається у цьому. А що у цьому відбувається? Якийсь психобол у двох людей, та паніка не допоможе нам знайти його. «Ти сидиш тут і просто рікуєш», – сердито заперечив Гетлі. «Але щодо конкретно ти робиш, щоб піймати його?» «Я впіймаю його. Потрібен час, але я впіймаю його». Поки я спостерігав, як ти і преса реагує на події, мені подумалось, що ви якраз створюєте атмосферу, котрою прагне вбивця. Гедлі відкинувся на спинку крісла. Що ти хочеш цим сказати? Обережніше зі словами. Поки що ні ти, ні твої люди не зробили ні чорта вражаючого. Два вбивства. І що у вас є? Нічого. То навіщо ляпаєш, ніби я створюю атмосферу, потрібно тому божевільному». «Просто поясни, що ти маєш на увазі, коли говориш такі речі». Абсолютно не зворушний закинув нову на ногу. «Я прожив у Пардасіті більшу частину свого життя», – заговорив він. «І це вперше я відчуваю запах страху. Я знав, як пахнуть у цьому місті гроші, секс, корупція, скандали, порок, але страх ніколи. А тепер я відчуваю його в повітрі». Гедлі зробив жест відчаю. Мені